Svårt att hålla Det brukar vara rätt så som över mål, men eh, så är eh, när man ser Välkomna till det femte avsnittet av Röglepodden och det här är ett specialavsnitt. Det är nämligen så att SOL har kommit eh, halvvägs och vi ska ta ett rejält grepp om röglets första halva av eh, säsongen. Det är jag, Linus Alin, tillsammans med Daniel Root och även Stefan Femman Nilsson som ska prata statistik, analyser, spelarkritik och mycket annat. Ni är hjärtligt välkomna hit båda två. Tack så mycket. Tack. Men innan vi öser igång kan vi med stolthet berätta att vi har en historisk första sponsor till Röglepodden. Och det är Hansson Smöblad Engelholm, utvalt vackert sedan 1946, som kommer att samarbeta med oss under ett antal veckor. Och det tackar vi så mycket för, eller hur Daniel? Yes, helt underbart. Femman, du har ju en lång karriär som spelare bakom dig men du kan ju berätta lite om vad du gör idag. Idag har jag ett civilt arbete på Antisimax i Helsingborg. Och det måste man ju hålla på med för när jag spelade hockey så var det inte de inkomsterna som det kanske är idag utan man får ju fortsätta att jobba och jag. Har alltid jobbat samtidigt som jag spelar hockey. För jag tyckte att det, det var oerhört viktigt. att det fanns en karriär även efter hockeyperioden då. Sen i Rögle-Bekå så sitter jag med i Rögle-akademin. Som idag då har hand om den sportsliga biten. När det gäller tränare och, och föräldradiskussioner. Från Tre Kronor Hockeyskola upp till och med U15. Och så sitter jag naturligtvis på matcherna och ser så många matcher jag kan. Och sitter med Roger Bengtsson i radion ibland och refererar live också. All right. Eh, härligt, eh, vi kan ju börja med att och, titta lite på eh, tabellen Rögle ligger eh, trea från slutet, fem poäng ner till Modo och 16 eh, ner till eh, Karlskrona Båda de lagen ligger ju under sträcket. Eh, vad säger herrarna, är eh, det här är ett godkänt resultat från Rögle sida? Ja ganska skulle jag nog säga, ungefär i nivå med mina förväntningar i alla fall Vad säger Stefan? Jag kan hålla med dig, sen är det alltid så att när en säsong börjar så har du alltid lite höga förväntningar och du hoppas att det ska bli riktigt bra när du kliver in i den här serien och vi har väl sagt att det är första gången någonsin som en nykomling i alla fall kommer kunna stanna kvar i SHL och då gäller det att ha ett av de lagen bakom sig eller kanske helst båda nykomlingslag om du ska vara kvar. Så jag kan tycka att det kan vara godkänt. Sen finns det stunder under säsongen där jag tycker att man borde gjort det lite bättre och tittar vi då på de lagen som är efter som har faktiskt tappat poäng både mot Karlskrona, man har tappat sex poäng mot Moder vilket det, det tycker jag är mindre bra. Där skulle jag vilja säga att man hade tagit mer poäng för dubbelmötena mot Örebro när man vann sex poäng. Det var ju jättebra men den bonusen försvann eftersom man har förlorat båda borta mot Moder Totalt sett så tycker jag att vi kan vara nöjda med den placering där är. Men det kunde varit ännu bättre faktiskt. Klok analys. En stor anledning till att Rögle har hamnat där nere är ju om man tittar på de senaste matcherna. Formen som man har haft här innan uppehållet. Laget har ju bara tagit fyra poäng på de nio senaste matcherna. Stefan har du någon reflektion där om varför det har blivit som det har blivit här i slutet för Rögle? Det är klart det är alltid lätt att sitta på läktaren och tycka men, men jag kan också tänka mig att när du kommer upp med så pass många nya spelare som aldrig har varit med så SHL som Rögle faktiskt har inför den här säsongen så, så tror jag att det är väldigt mycket nyhetens behag. Det är fart, det är fest, det är stämning, varje match och det är mycket publik och det är ett härligt drag på alla matcherna. Och när du då rullar igång det är innan du har mött alla lagen en gång så tror jag säkert att alla spelarna är oerhört taggade. Man kliver ut både på bortaplan och på hemmaplan men kanske speciellt här på hemmaplan. Och sen går det en period och så känner du kanske att ja, det här var SHL och nu är jag inne i det. Och så kanske du taggar ner lite på vissa matcher. Det är så oerhört lite som behövs för att du ska tappa de här poängen eller att du ska vinna de poängen som du behöver vinna. Jag tror kanske att man har taggat ner lite grann och, och tappat lite fart och fokus i vissa matcher. För där har vi väl också sett att de matcher Rögle har vunnit och har på något vis. Nästan alla spelare har bidragit och de har gjort en bra match. Det här laget vinner inga matcher som nykomling när de går på 75 procent. Ja, jag, jag håller med dig där Daniel. Det är, alltså, jag, jag kan bara referera egentligen till första hemmamatchen här mot Linköping när jag tyckte laget var fantastiskt bra. Det var fart, det var fläkt. Man krigade vart enda byte, varenda meterprisen tog man för sig och det krävs av ett nykomlingslag att kunna göra det i alla matcher om man ska kunna ta poäng. Går man ner lite grann om man inte riktigt taggar in i varje närkamp man glider sista kanske in för att ta pucken då är du borta, då, då tappar du lite fart och då tappar du också poäng i det. Så att Full fart och på tå i varje match. Då, och det här laget har visat att man kan göra det. Du slår ju inte Linköping med 3-0 på hemmaplan om inte du klarar av att göra det. För Linköping är ett bra lag och jag tror inte att de undervärderade Rögle så mycket så att man hade förväntat sig att, att det skulle kunna göra det lätt. Då. Man var ganska förvanad om att det kommer att bli fart här. Så Det är väl det man säger att laget kan men det gäller att vilja göra det varenda gång. Har ni just det här med motgångar alltså som nykomling när man kommer i underläge i match och så, har, tycker ni att Rögle har reagerat i de här situationerna där gått lite tyngre om man har fått jobba upp Uppforsback? Har det ändå syns någon slags grundmoral i laget eller har de lagt sig platt? Jag tycker framförallt i början av säsongen så vände man ju många underlägg och kom tillbaka. Sen efter det här uppehållet som de, det kändes som att de gled in i på ganska starka ben och kom ut mycket svagare. Efter det har, ju, har, man, inte, har man inte sett riktigt den moralen. Där har man ju snarare 0-1 och 0-2 blivit 1-5 en, en kryss och poäng. Liksom. Mm. Ja, men jag, jag håller med där och det... Det är vissa matcher fastnar ju på något sätt på nätidarna. Jag tycker Skellefteå hemma här, jag kommer inte ihåg blev det 4-0 till Skellefteå eller vad var det? man tyckte ja. de ägde matchen totalt. Men alltså, i tredje perioden så går ju spelarna ut och krigar och tillbringar mer tid i Skellefteå-zonen än vad man gör i egen zon. Och det, det tyder på en oerhörd moral och det vill ju till att man på något sätt känner att jag kan göra det här och vågar fortsätta göra det. För då, då kan man komma in i det här igen och göra det riktigt bra men taggar du ner så, så blir det svårt. Men jag tycker det är en match som man gärna vill lyfta fram och skulle vilja visa. För spelarna också kanske, kolla här grabbar, tredje perioden, vi ligger under med 4-0 men vi krigar på det här sättet. Det är detta som krävs att vi ska kunna vara med igen. Jag kikar lite på statistik som jag tycker är ganska avslöjande. Rögle mött topp åtta lagen vid 16 tillfällen. Och i de 16 matcherna så har Rögle tagit 7 av 48 poäng. 7 av 48 poäng mot topp 8 lagen. Samtidigt har man mött lagen som ligger 9 till 14 har man spelat 11 matcher mot. Och där har man tagit 20 av 33 poäng. Och det är väl logiskt såklart att man tar fler poäng mot de sämre lagen. Men äh, där är väl också en liten anledning till att, äh, att man inte har samlat på sig fler poäng. 7 poäng av 48 mot... Då Är du förvånad Stefan Nej, egentligen så, så kan jag nog inte säga att jag är det. För tittar du på serien som den är idag så är det nästan niddelad i väldigt tydliga skikt. Du har Frölunda Skellefteå som har ganska mycket poäng ner till trean. Sen har du lag tre till tio tror jag det som ligger hyfsat nära varandra. Sen är Malmö något mellanglapp där. Annars jag tyckte det var Malmö, Rögle och Modo som var ett skikt. Och sen är Karlskrona lite efter så att, men ska man kunna stanna kvar och man ska kunna göra det bra så det är det viktigt att ta poäng mot de lagen som man krigar om. Att, att vinna över Frölunda eller vinna över och det ger ju egentligen inget avstånd till lagen ner. För det är de lagen du ska vinna över som du ska kriga om positionerna för att kunna vara före. Va? Så att, ser man på statistiken så så har man ju vunnit rätt poäng i alla fall. Ja då har man ändå gett bort, eller gett, man har förlorat alla sex poäng mot då och det känns som en plump så här långt då. Ja, det tycker jag. Det, det, det måste jag säga att det kan jag inte acceptera. <laughs> ja, men du, du måste, de matcherna måste du tagga upp kanske lite extra för att just, det är ju, man pratar mycket att det är ja, sexpoängsmatcher men det är ju faktiskt det. Var, vinner du den så kan du ta ett rejält skutt ifrån och känna att du har en helt annat självförtroende i laget och du vet att du kan gå in i och förlora en match utan att känna dig pressad. Men Skiljer du två, tre poäng så är det ju jäkla stressigt om du kliver ut och du känner att nu ligger vi under med 2 och noll och så blir du lite pressad. Du, du behöver ha lite luft. Jag, jag vill att du ska titta uppåt i tabellen istället för att titta neråt i tabellen. Ju. Jag tänkte att vi skulle dra igenom hela laget, givetvis lagdel för lagdel, men också ett antal snackisar som vi har märkt av att folk har pratat om helt enkelt under den här första halvan och den första av snackisarna idag är domarna för jag tror vi alla tre här har märkt av en rejäl frustration både från Rögle's spelare, tränare men kanske framförallt från supporterna den senaste tiden Vad tycker ni själva finns det fog för den frustrationen hos alla de grönvita som har reagerat? Både och kan jag tycker Det här har varit i vissa matcher ett par situationer som har blivit eh, väldigt avgörande framförallt nu på slutet. Eh, så det är klart att man, man förstår den. Eh, samtidigt i det stora hela så har det svårt att, att köpa att det liksom är därför de har förlorat vissa matcher. Det är någon match eh, som man verkligen kunde förstå det och, eh, men kanske inte hela vägen. men Stefan, du... Du har själv varit kapten både i läxan och Rögle, Du hade ett intressant resonemang innan vi börjar här. Ja, jo, men det är ju så här att för först måste jag säga att publiken är väldigt grönvit i Engelholm. Det är oerhört grönvit och jag tycker det är ett plus för, för, för laget här att man har det oerhörda stödet och att domarna också kanske får lite press på sig när de är i Engelholm. Men...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 växt in i kostymen och varit med lite längre. Så att jag tror att eh, laget måste köpa det här att domarna är lite, lite jobbiga om man nu får säga det i det här sammanhanget. Och man har inte riktigt förstått heller vilken typ av spelare Rögle har och man kanske granskar dem lite mer också i deras agerande på banan. Och vi har ju några namn som kanske sticker ut med, med bröderna Bibic som jag tycker spelar en fantastiskt bra hockey och lagen behöver den typen av spelare men får du då ögonen på det så kanske du blir hämmad som spelare och domarna tittar lite extra noga på det. Så att, eh, Jag tror även att eh, nykomlingarna får jobba lite hårdare för sina utvisningar och kanske också åka ut lite lättare men det får man lära sig i det här spelet. Jag brukar dra den parallellen till att jag menar deal with it för att det är så i, i, i många fler idrott än ishockey. Menar, spelar du i Burnimuth eller Everton så får du ingen straff borta mot Chelsea i 80 minuten. Du får inte det. det är, är, du, är du nykomling så det är tufft alltså. Det, jag tror det här är det går igen i alla idrotter. Jag menar bara att man kan inte stå och, och, och böla om det efter varje match för att vi får inga utvisningar med oss och så för att det, det är bara att i Jag försöker, försöker förtjäna den respekten på något vis. Ja, men jag, jag håller med dig Jag Började du lägga fokus på domaren vilket jag kan tycka att det har gjorts i vissa när Det blev lite mer frustration och då tappar du fokus på du ska göra på banan istället. Och Om vi nu tittar tillbaka några år när Kenny kom hem. satt du på läktaren där så kunde du konstatera hur mycket mer Kenny fick prata med domaren. Det var ju hela tiden ingen diskussion. Kenny fick alltid komma fram och prata med domaren. Han hade ju en helt annan respekt hos domarna för att han hade levererat som spelare och, och Väldigt känd. Och där kunde vi se skillnad. Då hade Rögle en liten fördel att man hade Kenny i laget. Nu behöver man förtjäna den på något sätt att, att få det. Så som du säger. Nykomlingarna får inte de här lätta grejerna med sig. Man får jobba betydligt hårdare för det. Är man bara inställd på det så bör man kunna klara av det också. Jag kan också tycka att i vissa matcher. Att, att det kan vara lite väl högljutt. Och mycket, mycket gestor från båset. Och gap och skrik. Jag tror... Du skulle vinna i längden på att försöka coola ner sig lite och inte, inte leva ut så som det gör för jag tror det, det smittar av sig hela det kroppsspråket på, på spelare spelar alltihopa, det måste väl du ha varit med om Så spelar också Så är det, och det, det är om det börjar bli lite stimmigt och stojigt i båset och tränarna har en syn så eldar du upp spelarna på fel sätt egentligen. Jag skulle vilja att man mer eldar upp spelarna att leverera prisen och ge de signalerna att det här behöver du tänka på och gör så här. Så Jag säger än en gång, lägger du för mycket fokus på det som du inte kan påverka på samma sätt det vill säga domaren i det här fallet så tappar du fokus på det du ska göra. Så jag tycker det är viktigt att nu har vi några heta ledare i Micke gat bland annat som gärna gestikulerar, men jag tror att han kommer att vinna också på att kanske tagga ner. För börjar du gestikulera i båset så blir det ju, domarna vänder ytterligare ett steg emot dig va. Om du istället är schysst som ledare där och säger det är okej att du, det blev fel men jag hade tyckt så här på ett mer lugnt och ärligt sätt så vinner du respekt hos domarna så är det. Domarna är avklarade, nu går vi in på den första av Röglets lagdelar. Den första och andra ska jag säga att vi ska prata om både tränarna och målvakterna. Anders Ellerbring kom in som ny coach i rögling inför den här säsongen femman. Vad har du för intryck av honom så här långt? Jo men Anders är ju en... En person som har levererat både som spelare på isen och faktiskt som, som ledare också under de år han har varit tränare. Så jag, jag tycker att det var ett väldigt bra val Rögle gjorde och en, en stark insats utan masken att få hit äldrebrink nu känner de ju varandra lite grann sen innan, sen både så Krona och tiden och spelar kanske en viss roll att, att, att Anders valde att komma hit men... Det, det jag tycker är extra kul egentligen det är det att han har vågat släppa fram lite juniorer på slutet. Eh, Abris var den som gjorde det senast kan jag tycka i Engelholm och vi vet vad det blev av det. Det blev elitserien som det hette på den tiden. Så att eh, en tränare som vågar göra det som också har en meritlista som gör att eh, han har levererat, han vågar göra det. Det är kanske svårare för en ny ung tränare att våga lyfta fram unga killar på samma sätt. så det inte ett bra val. Just att Ellerbring kom utifrån också. Vad tror ni det har för betydelse när man kommer? Tidigare har Rögle varit mycket tränare som har kommit från de egna leden. ju Med Dan Tangnes och Magnus Bogren bland annat. Men betydelsen att komma in med helt fräscha ögon om man nu säger så. Jag vill haka på lite det Stefan sa. Jag tycker det är häftigt att han, att han gör det här. För som du säger ibland när det kommer tränare utifrån så är man ganska mån om sitt eget CV. Man vill vidare, man vill... Man, man bryr sig kanske inte jättemycket om hur rögle står om fem år om man själv har gått vidare. och Man vill leverera levererat bra resultat. Men han, är, han verkar ganska cool liksom, att, han, att han gör det här ändå. Det, det tyder på att han tycker jag tyder på att han, han är inte är här för att liksom göra en quick fix. Och sen hoppa på något som luktar lite kul, lite roligare framöver. Han har skickat häftiga signaler om det. Mm. Nej, men jag, jag håller med dig. Jag tycker att... Eh... Hitta en tränare som vågar bygga lite på framtiden. För det är det Rögle säger att man gör också. Ska du bygga på framtiden så måste du våga släppa fram de unga killarna. Och Elbrink är nog en väldigt trygg person. Har väldigt bra koll på läget och vet egentligen vad han vill. Och om han nu skulle misslyckas och någon skulle tycka att han skulle få sparken här. Så tror jag att han står sig ganska trygg civil ändå. Och vet vad han ska göra för någonting. Han har sin... Ja, norrländska uppväxt och, och skogen och tryggheten i det. Så att, eh, jag tror det är väldigt bra att ha en tränare som har den vad ska man säga, tryggheten bakom sig och känna sig ganska lugn och trygg i sig själv. Det är mycket trygghet egentligen, men jag tror det handlar om det att ja, de unga killarna som var tränare här och fick chansen i regel blev kanske lite lätt stressade när det gick emot lite grann. Och så lyssnar du på alla runt omkring. Kommer det in och utifrån så... Han har inte de kompisarna här, han behöver inte lyssna på någon. Han kan åka iväg en sväng om han vill det för att vara i fred någonstans. Så att, um, Det finns många fördelar med att få träna utifrån. Bara de följer de linjerna klubben vill att man ska följa. Av, eller att han inte har valt att matcha två av de kanadensiska favororna eller någon amerikansk favororna är väl också ett tecken på det att han, han bryr sig inte uh, vad folk tycker vid sidan om. Nej, och jag har varit ganska tydlig med det också tycker jag när man har sett uttalande i tidningen. Och jag högaktar de tränarna som bryr sig mer om vad som levererar prisen än vad det står på ryggen på, på spelarnamnet. Jag tycker att det, de tränarna förtjänar respekt. Men Linus, vi har väl också reflekterat över det tillsammans när det har gått riktigt tungt och man nästan känner på sig i ryggmärgen att nu kommer att möta en tränare som inte alls vill prata eller som slingar sig. Då har vi kommit tillbaka, eller framförallt du, kommit tillbaka med otroliga intervjuer med Äldrebrink nästan brandtal. Ja, men han har ju en, han har ju en ärlighet. och, och alltså Jag märker det när jag ute och ser väldigt mycket träningar och gör intervjuer inför matcher, eftermatcher och allt det. Han, han han brinner ju för detta, han visar det på isen också varje gång han är ute på träningen. Det är väldigt mycket så här, stanna upp och dirigera spelare. Väldigt aktiv i sin, sin ledarstil. Och det visar sig också efter förluster. Han, har ju, han, han kan ju inte slänga på något pokerface där och, och maska och visa kanske att han... Jag måste säga så här, hans besvikelse blir ju väldigt tydlig efter en förlust alltid också. Så det är verkligen... Alltid ett ärligt ansikte på något sätt tycker jag i alla fall när man intervjuar honom och jag tror att folk uppskattar det också faktiskt, speciellt i, i det här hockeyområdet. Det som vi har sagt många gånger innan när vi har diskuterat det och jag, Daniel, att folk kan få mycket hockey här, det går inte att lura folk utan det är, folk ser det lika tydligt nästan som, som uh, tränare till exempel när, när något är bra eller att något är dåligt. Så jag tror att hans härlighet går, går hem här faktiskt. Ja, jag, jag håller med dig. Jag brukar ibland när man har diskussioner referera till när Mats Valtin var här som tränare. Det gick inte kanske precis resultatmässigt den vägen som man hade velat i Rögle. Men det var en tränare som var enda eh, intervju efter matcherna när det var genomgång uppe i, i gamla kansliet och så. Han stod upp att det var hans ansvar att se till att laget var väl förberett. Det har funnits tränare som har tyckt att de har skylt på domar eller man har skylt på spelare eller på något annat som inte har stämt. Men Valtin stod hela, upptiden, hela tiden upp det, att det var han som hade det här ansvaret att leda laget rätt. Och också en Södertälje precis som Äldre Rink, Det kan ändå inte vara någonting som sitter i Scania Rinkens vägar, Jag vet inte men väldigt ärliga tränare upplever de båda två. Vi är överens här om att Ellemings personlighet verkar gå hem. Men vad tycker ni om hans coaching? Har han coachat laget rätt under den här första halvan? Eller finns det brister? Ja, så det är ju alltid lätt att sitta vid sidan om och tycka. Men jag, jag tycker väl att han har försökt matcha in laget bra. Sen har det säkert ibland varit någon skada eller något annat som har gjort. Att kanske inte jag tycker att förvärldskonstellationerna har sett om man nu får säga mest optimala ut. Kan du ha en förvärldskonstellation, nu var det många år sedan men jag hade tv-pucken, så för att försöka förklara för spelarna hur man vill att konstellationerna skulle se ut så vill man ha en, en kedja som bestod av en, en Henrik Zetterberg och en Holmström och en Foppa. Det är klart det är det mest optimala kedjeväg att ha men då har du en Holmström som är jobbig in framför mål, oerhört besvärlig för motståndarbackarna. Du har en Sätterberg som kanske är den klokiga spelaren, kan vara både offensivt och defensivt. Och sen har du då en, en Forsberg som inte alltid gör som tränaren vill men som gör det jävligt bra. Och där kanske ibland vi saknar någon liten del i, i förvärldskonstellationen för att få ihop en sån kedja alla gånger. Sen har, han har ju ett, ett ganska begränsat material och ösa ur emellanåt också. Eh, jag vet, ibland brukar hockeyfolk säga att det är först, jag tror till och med masken, brukar säga att när, det är först när liksom alla spelare i en trupp har accepterat sina roller som du börjar hända grejer. I eh, känslan att de har, ibland kan jag få att alla kan inte riktigt ha eh, accepterat. Att det är fortfarande ganska många som ser sig själv som eh, powerplay-regissörer eh, i det här gänget. Ja, och jag håller med om det. att Det gäller att hitta rollen och det gäller också att vara väldigt tydlig när man sätter ihop ett lag vilken roll jag har. Och är det någon då som blir skadad den rollen så det är det skönt att veta att du har någon annan som hanterar den rollen och sätter in för då blir det mindre problem i formationerna också. Ju. Sen ska vi vara väl medvetna om, som du säger Daniel, att vi har ju inte den ekonomin heller att kunna lyfta in spelare som många andra lag kan göra. Men jag tycker ändå att det, det, det finns bra många bra spelare i laget och jag tror att man kan få ut mycket mer av dem. Sen är det alltid när det gäller coachning och man kan tycka att man kanske i det läget kunde sätta in dem och så här. Det, det jag tycker ibland vi kan se är att vi tappar väldigt många tekningar och där kanske man borde fundera ibland på vem, vem som ska teka vissa situationer för att få fördel av pucken. Ja. Vi kan ju fortsätta prata om, om målvakterna, Oskar Dansk och Lars Wolden. Oskar Dansk har ju haft en Betydligt större roll än vålden under den här första halvan. Så vi börjar med honom helt enkelt. Vad tycker ni om hans prestation så här långt? Ja, det är väl svårt att vara annat än överens om att han har varit briljant så här långt. Eller hur Stefan? Jo, det, jag håller med det. Han är ju varit tunga på vågen i många matcher så att man har kunnat stanna kvar och vara med i matchen. Det, det enda som är lite i jobbigt för hans del är de här lite förlupna puckarna som har trillat in att... För det är väl en 3-4 sådana där som så man tycker lite, den där borde han tatt ju. Som har blivit väldigt avgörande dessutom. Ja. Och det är lite syn men, men ser vi till det han har levererat och det han har presterat här så är han ju en, en tillgång för laget. Helt klart. En av seriens absolut bästa målvakter. Han ger, han ger väl, som det brukar heta alltid sitt lag, chansen att vinna och Det är mycket sällan där laget förlorar på grund av att ska Dansk är dålig. Ja, och jag tyckte när man spelade så pratade man väldigt mycket om att eh, vi bör kunna göra ett mål i varje period. Det innebär att du ska kunna leverera tre puckar i mål. och Då har du, bör du ha minst en poäng med dig. Eh, och det tycker jag att det eh, har han väl hållit ner siffrorna väldigt mycket och också gett laget chansen att vara med i, i väldigt många matcher. Lars Wallen då var en stor anledning i, i ju till att Rögle to, steget upp. Han har inte fått stått så mycket den här säsongen så här långt. Förtjänar han en ärligare chans, tycker ni? Eller har han inte tagit chansen när han har fått den? Jag tycker inte riktigt att han har tagit den. Jag tyckte att han var fantastiskt bra. Han gjorde en enorm resa. Men jag tycker inte riktigt att han har tagit chansen. Sen är det en rätt så kraftig nivå nivåhöjning. Jag kan tänka mig att han har en... nästa säsong kommer att se annorlunda ut för honom. Vad tror du, Stefan? Jo, jag, jag håller med dig. Sen är det alltid... Ett val tränaren har att göra, när jag byter jag målvakt, när jag sätter in Volden för att eh, Oskar Dansk ska kunna vara pigg och, och fräsch till nästa match igen. Men eh, Volden, det var väl efter borta bland annat, det blev, blev 1-0 om jag minns rätt var en Fantastisk match av honom. Sen, sen är det lite svårare för målvakterna också att komma in i det eftersom det blir så ganska långt emellan matcherna för Volden här. Och det är lite annorlunda spel för att spela match och träna. Men jag håller med dig då. Jag tror att det är en helt annan målvakt nästa år som har fått en, en resa i SHL i år. För han gjorde en fantastisk resa i fjol sista delen av säsongen egentligen och visar vilken kapacitet han har. Sen hänger det väldigt mycket på självförtroende också och förstå och få känna att man klarar av det. Och sen ska vi komma ihåg också att Oskar Danske i Rögle tillåns bara att man har kanske ett bra läge och låta vollen känna på det den här säsongen för att sen kanske ta klivet fram. Nästa säsong när Dansk kanske är borta då. Ja. Han har inte riktigt heller. Han har ju säkert känt sig som en backup-målvakt hela tiden. Och det är ju en stor skillnad jämfört med försäsongen när han kände att han kunde släppa in fem mål. Han han skulle förstå nästa match ändå. Det måste vara, Du vet du som om målvakter i släkten, Stefan. <laughs> ja, jo, men det, det betyder jättemycket att du känner att du har möjligheten att kanske göra en... en mindre bra prestation. Du vill ju alltid leverera på topp men du känner kanske inte den pressen och du blir lite mer stressad säkerligen som målvakt och hoppa in om du vet att jag har en en bänkkompis där som är grym varenda gång han står. Jag måste leverera på hans nivå för att jag ska få en chans att fortsätta. Så att, eh, det spökar säkert till en del för vålden men eh, jag, jag tycker att Rögle har ett bra målvaktspar. Jag tror inte att eh, om vi nu titta på tabellen så det är inte det som är det avgörande för att vi ligger någonstans utan jag tror att vi har ett väldigt bra målverkspart i vår nöjkomling i SOL. Yes, vi går rakt på den andra av våra snackisar här under första halvan av säsongen. Vi var inne och nosa lite på ämnet innan vi ska prata om juniorerna som Rögle har gett chansen hittills. Det är alltså Ludvig Claesson, Filip Karlsson, Ludvig Elvenes, Mattias From, Timote Liljegen, Robin står som var på lån från AIK en av matcher och även Erik Santesson har loggats för lite sol speltid Reflektion över att så många unga talanger har eh, fått speltid. Det är enormt många spelare. Så många kan de, har de inte varit i närheten av på, på väldigt länge, känns det som. Nej, det är bara länge sedan, måste jag säga. Och eh, extra kul att det är när det är en sol säsong För då brukar det egentligen bli precis tvärtom att då trillar dem till sidan. Vi har ju några säsonger om nu kan man kanske räkna upp dem, men, men du har vissa säsonger där laget har gjort resan till SOL och som har tappat bort juniorerna så är plötsligt när man har trillat ner som har man fått värva spelare igen, då har du tappat juniorerna, men nu ser man ju till att ta vara på dem även om vi är i SHL vilket jag tycker är, är väldigt väldigt bra. Men Stefan, du som har huvudet lite inne i rögleholken och ser hur det fungerar, det är väl också så att man har bedrivit någon slags seriös juniorverksamhet ett antal år och det är väl kanske först nu som de börjar bli riktigt redo för den här nivån för det, man, man går på alltid om att man ska slänga in juniorer men sanningen är väl också att många gånger är de inte tillräckligt bra men där, där är ni väl nu eller? Jo, jag håller med dig jag tror att vi kan gå tillbaka ganska många år när man börjar dels så är det klart när det blev en, en ishall till där, så gjorde det ju väldigt mycket för ungdomarna och man kan väl säga att de som var med i första läget där och fick nog mycket träningstid i 12-13-14-årsåldern. Det är de som kanske också är med och knackar på porten nu. Plus att du har haft en väldigt bra organisation också från hockey och upp med Dan Tagnäs där Pelle Svensson har varit där, Roger Hansson har varit där och är där. Man har haft väldigt många bra duktiga ledare både i 16-18 och, och upp i 20. Och nu kunde vi också se att 20 vann sin serie här innan jul så att... Det, det tar ganska lång tid och jag tror att Skellefteå gjorde det på precis samma sätt när de byggde upp sin ungdomsverksamhet upp i a och Rögle har ju sneglat en hel del på Skellefteå för att se hur har de gjort för att kunna komma dit. Så, sen måste du också ha spelare som är beredda att lägga ner den träningsmängd som behövs och offra ganska mycket vid sidan om för att kunna lyckas med det. Men det gäller att ledarna motiverar dem på rätt sätt och att man hittar rätt om man nu får säga, material att jobba med. Och det, man, man måste hitta kulturen i, i klubben också, det tycker jag Rögle har gjort för Det är ändå så att äldrebrink måste ju känna att de är ju ändå, de är ju redo för det liksom fysiskt och hade de inte varit det då hade vi väl sett lite fler försök till liksom och chansvärvningar tror du inte det? Jo det, det tror jag säkert och jag tycker till exempel form som har varit med och gjort några byten som jag har sett en enorm fart på skridskorna. Älvenäs gör ett jättegott jobb när han kommer in och, gör och sköter sig och sen Måste jag ändå säga att sätta in Timothy Liljegren det första bytet han gör i SHL i ja, han gör det bra. Så det är ju, de, är, de är förberedda, de har nog tränat under lång tid också för att veta vad som gäller. Plus att jag tror att juniorlagen, eller jag vet att de försöker spela en liknande hockey som A-laget gör så att det blir inte så stor skillnad när man kommer upp. Man känner sig ganska trygg i det här sättet att spela hockey och vi pratar roller och positioner och så här. Så att man har förberett killarna väldigt väl på att kunna ta den här platsen i SHL. Vad finns det för eh, baksidor då, när eh, juniorer matchas in? Och så, de behöver ändå en viss tid på sig att vänja sig vid det nya spelet. Och så, eh, kan man tappa mycket på det också och lyfta upp eh, juniorer? Ja, men jag, tror det, jag tror det är viktigt att man är väl medveten om att de är juniorer. De har fortfarande ganska mycket utbildning kvar att, eh, att ta del av och lära sig. Så att, eh, om vi nu tar en sån som Timothy som är den yngste, då, född 99. Han måste ju fortfarande förstå, och laget och klubben måste förstå att han har väldigt mycket att lära sig i grunderna fortfarande. Både vad gäller den fysiska biten och spelet att klara av det här eh, uppståndelsen också. Jag tror att eh, det är en viktig bit i det hela, och så kan du tappa så går det bra något år, och sen oj, faller man ifrån lite grann. Rasmus Bänk, som var en kille som, som tillhör men som utlånar nu då till Björklöven och kom upp tidigt men kanske inte riktigt fick alla de här bitarna med sig och så har han inte riktigt lyckats ta steget sen. Man får hoppas att det, det händer igen men för hans del att han kan komma tillbaka men jag tror det är viktigt att man fortsätter jobba med de stegen som man har bestämt innan så att du inte hoppar över något steg för då är det lätt att det kan gå lite galet längre fram. Och det var väl lite häftigt hur de matchade in Filip Karlsson också som spelar med laget från början han gick det lite trög han åkte ut, var ner och spelade juniorlaget under en bra tid liksom. det kändes ju som en petning men när han väl hade fått vara nere och ta en stor roll så kommer han ju tillbaka som en annan spelare Ja, och jag tycker det är viktigt att du pratar med spelarna i det läget så att de förstår varför måste jag kliva ner i J20 här Jo, det är för att du ska få hålla i pucken känna att du får komma tillbaka till ditt spel igen och när du gör det och du kliver upp sen så, så känner du säkert att det är så här jag ska spela så vågar du göra det. Så att kombinationen av det när det går lite tyngre, lyft ner, kör i 20 kom tillbaka med lite um, nytt självförtroende. Man kan egentligen säga att det, det häftigaste exemplet är väl egentligen det vi såg på försäsongen när Ludvig Claesson tog sig förbi, vad var det, nio? De hade totalt tio backar på, på kontrakt och valde ändå att spela Ludvig Claesson på de sex främsta ju. Mm som i sin SV-debut. Det var en rätt så bra, bra första startpunkt för Ellerbrink att sätta, sätta sin prägel på, på ledarskapet han, han tänker på bedriva. Mm. Och det satte han ju en nivå som han sen faktiskt har har efter efteråt. Ja, han har vågat hålla den och jag säger det är, jag, jag tror det är en styrka för Tittar du på vissa lag som vinner SM, nu kan man väl ta Frölunda ett år till exempel när de vann sitt SM. Då hade du ju Karnberg, Tulsa och äm, äm, Lundqvist. Och när Brynäs vann senast var det de unga killarna som drev laget. Jag, jag tror det är oerhört viktigt om du ska vara med uppe i toppen att du vågar ha unga killar. Du vågar slänga in och för det är de som driver laget många gånger. De som har passerat 25, 26, 27, 28 kanske de är lite trötta emellanåt men de unga killarna de vill ju till hela tiden har inte heller samma skräck för att göra fel när de väl har kommit in i det. Så att, en god blandning av unga killar som driver på tror jag det är en framgångsrecept. Du lyssnar på femte avsnittet av Rögle-podden. Jag och Linus Alain, står här och vänder fullständigt ut och in på rögles första halva av säsongen tillsammans med... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Vi kan väl kasta oss över en ny lagdel tycker jag. Vi har pratat om tränare Anders Ellerbrink med team och målvakterna. Nu är det dags för backarna. Vi börjar med försvarsspelet tycker jag. Bra eller dåligt mitt emellan, vad tycker ni? Ja, det är väl det som har fungerat i sammanhanget va? Jag tycker det. Sen, sen kan det finnas stunder i matcherna där jag ser att det fortfarande finns en del att lära. Du är nära din spelare men du plockar inte bort honom riktigt. vi Framför mål några gånger man har tappat lite markering och de har fått slå in puckarna där. Så att, men, men jag tycker ändå att Elderbrink har satt en bra prägel på försvarspelet och fått det att fungera bra. Och, äh, ja det, det är nog inte där vi har tappat poängen om jag säger så, så att eh, det sköter sig bra sen är det vissa saker som man kan bli, bli, bli bättre på men det är väl det man måste jobba med när man är i, i en nivå upp också i SHL Men eh, ja, hur blev det så här egentligen för inför säsongen så var ju backsidan den som debatterades mest och många tyckte att den var för svag och där fanns inga ja, tillräckligt starka pjäsar helt enkelt men då eh, blev det lite precis tvärtom vad beror du på? Ja, men det känns väl någonstans som att de började stadigt i den änden och bygga spelet med en riktigt bra målvakt. Sen har de, får man väl ändå säga att han har gjort eh, sportchef Karlsson har gjort ett par fynd, framförallt Jesper Williamson från HV som är en jätteöverraskning för mig, som jag tycker kanske har varit den genomgående bästa backen. Eh, ihop med Kevin Marshall som har bildat ett väldigt starkt backpå ihop med att Ludvig Claesson har klivit fram så det är ganska många som har presterat lite bättre än vad jag tror folk i allmänhet Tror du på Ja, Sen tror jag också det att har du väldigt tydliga regler hur du, <hör> hur du ska hantera försvarsspelet, hur du ska agera i egen zon så jag tror att du vinner väldigt mycket på det. Och det. Det finns nog väldigt uttalat precis så här ska vi göra, du ska förfinna, befinna dig på den positionen och det är alltid lättare att vara lite mer defensiv i sitt spel än att kanske vara den där stora kreatören vi har kanske lite mer defensiva backar som är duktiga på det. Några unga killar som du nämnde också där som är bra att följa med upp i anfallet och i Williamson och Claesson men eh, i grundpositionen så är det att eh, gör det enkelt i egen zon och det kan alla lära sig om de bara vill göra det. Det är den här, att... den här klassiska SOL organisationen att man måste ha ett mer cyniskt försvarsspel lite grann så ni menar att Rögle har har lyckats sätta det på plats alltså. så här tidigt. Jag tycker att de alltså, hade en tanke inför eh, som visade sig stämma ganska bra att de räknar med att tillbringa ganska mycket tid i egen zon och satsade på backar som är duktiga på att få liksom, stopp i spelet. På Bibic, Baranka, Williamson, Marshall. Alltså, det är alltså rejäla fysiska backar som är duktiga på... Eh, så det känns lite som att eh, den linjen de trodde den har faktiskt fallit väl ut. Det är väl... Eh, det kreativa planet kanske som det är tunt i verktygslådan. Ja, men och det är kanske, till viss del kan man säga att det kan vara tur att det inte är för mycket kreativitet i försvaret heller, för det är lätt att du kan gå boom och du blir en, en lucka bakom dig. Alla är in, införstådda med spelet som vi ska göra och göra det på ett defensivt sätt, så tror jag att du kan få ihop det här laget. Det är väl Granjak som jag kanske hade hoppats lite mer på i den offensiva positionen egentligen, kanske då med sin rutin och det han har levererat innan men ja, defensivt spel så med de här lite tunga jobbiga pjäserna möta med, med Bibic och Marshall och, som verkligen tar för sig så, och Baranka är också en stor och viktig pjäs jag tror att eh, det ger lite respekt för motståndarna då när de kliver in och, och Bibic har ju skapat sitt namn omkring sitt sätt att spela fysiskt och det gör att du tittar säkert upp lite extra när du kommer in i, i röglezon. Vi kan ju nämna det apropå Bibic också att han har Eh, noterat för 69 tacklingar hittills i ESL. Två är Rögle är med eh, 33. Och eh, tre är både Kevin Marshall och Jordan Smotherman som har tacklat vars eh, 31 gånger. Det är rätt så rejäl skillnad från ettan till, till tvåan där i Rögläs slag. Ja det måste jag ju säga att det är men, men Bibic är ju den spelaren och, och kanske också en av de spelarna som jag tycker har utvecklats mest från förra säsongen av att hantera sitt spel i SOL. Det var ju många som säkert hade tankarna kring att ja, han kommer inte att hinna med i det här spelet och det kommer att gå för långsamt och han kommer att ha svårt men han har ju verkligen lyft sig ett par tre snäpp och spelar riktigt riktigt bra hockey och du måste ju använda den kapacitet du har, den fysik du har och han använder ju sin roll på absolut allra bästa sätt och gör det jättejobbigt för motståndarna med, med sitt fysiska spel. Och sen är han ju en fantastisk människa på att kliva upp i rätt läge och tackla också och läsa spelet jättebra så att ja, man behöver någon sån här liten hårdare där bakom med. Vi kan ju prata lite om de två slovakerna också, vi var inne på det lite med Dominik Ranjak och Ivan Branka som värvades till Rögle som så kallade spetsbackar som man så ofta pratar om. Har de, de får mest laget, tycker ni att de har motsvarat förväntningarna så här långt? Eh, inte riktigt. Jag håller med Stefan om att Granjak. Eh, jag hade nog förväntat mig lite mer av honom. Han har ju, jag tycker han har problem med sitt försvarsspel emellanåt. Eh, jag hade också förväntat mig att han skulle ha en lite större roll eh, offensivt. Baranka har väl också blandat i ett. Jag tyckte när han var avstängd några matcher att han lämnade ett hål efter sig. Det är väl lite sån back som man inte märker så mycket förrän han är borta. Eller vad sa du? Jo, men det... Alltså, han... Eh har den fysiska biten i sitt spel och det är klart, eh, saknas det en sån pjäs så blir det lite mer utrymme för motståndarna i, i Rögle och Sonje. Så Baranka, jag har inte sett honom innan, har inte någon större koll på honom. Men jag tycker att det, det spel han levererar så levererar han ett bra spel. Sen är det vissa stunder och det, så är det för alla spelare att det blir något fel en Ophelia uppspel och så här, och lite sagtfärdig emellanåt kanske. Men eh, jag tycker han, ja eh, det är en bra värvning. Och eh, om vi nu Precis som Äldrebrink har resonerat att vi kommer tillbringa mycket tid i egen zon så är det de här spelarna vi behöver. Eh, apropå Ganiak också, det är Rasmus Bengtsson är utlånad, det är Emil Christensen också och det är två av de backarna som är offensivt starka i, i Rögle. Kvar finns ju Dominic Granjak också, Timote Lillegren som har kommit upp och fått spela powerplay. Ganiak har hittills gjort det, två mål, tio assist och har minus 13 i plus minus statistik Vad säger ni om hans poängmässiga facit och även plus minus? Jag tycker ju att eh, poängmässigt så tycker jag att det är bra eh, av en back ändå i med tanke på den position eller den tabellplacering Rögle har så tycker jag att det är bra sen så Eh, kan väl tycka att det är lite väl mycket minus egentligen om man tittar på plus minus statistiken sen är det ju mer du får spela ju mer är det också risken att du är inne på mål bakåt, sen är också möjligheten att vara mål, inne på mål framåt större va? men eh, ma man ligger där man gör rögle. det är väl plus minus statistiken som jag hade, kanske tyckte kunde vara lite bättre men poängmässigt så tycker jag att man får vara nöjd med de poängen Daniel du nämnde Jesper Williamson innan som eh, den största positiva överraskningen på eh, backsidan jag har inte slut på min statistik, så jag sticker in här att han har täckt fler skott i Rögle. 30 stycken, nio fler än Jens Helgren, Kevin Marshall och Almen Bibic faktiskt. Men vad är det som Jesper Williamson har gjort så bra då under den här första halvan? Varför imponerar han? Jag tycker han har ganska liksom låg felprocent i sitt spel. Han är pålitlig, framförallt defensivt, men även en back som man har nytta av lite. Men framförallt han är för nykomling så är det ju precis en sån back man vill ha. som man vet ganska väl vad du får ut av hela tiden. Han, han håller sig inom lagens ramar också. Han är liksom disciplinerad. Och, jag tycker han är, har, gjort ett, har gjort ett mycket mer komplett intryck än jag tror du. Ja, men jag, jag håller med dig när du säger... Williamson, så, så tänker man lite när har han stuckit ut egentligen han har ju varken stuckit ut eh, positivt eller negativt, han är där och gör sitt jobb och jag tror att man, en sån back får man nog studera lite mer för att eh, riktigt förstå storheten han har men han gör ju sitt jobb och eh, gör det riktigt riktigt bra men som jag säger, man, man ser inte de här stora utflykterna de stora utsvävningarna, de stora rubrikerna men han gör sitt jobb riktigt riktigt bra och du måste, du måste ha de backarna som accepterar att göra det också tänker vi kan eh, prata lite om Kevin Marshall också eh, varvad som just en sheriff till, till Rögle försvar. Eh, ni gav beröm innan till honom samtidigt så har han dragit på sig 22 stycken två minutersutvisningar eh, hittills. Och det är mest i hela ligan. Hur stort problem är det? Det är klart att eh, ett lag som Rögle har det extra jobbigt när man är eh, en man mindre på banan. Så är det ju men... Jag tror också att Marshall behöver en viss tid på sig att komma in i det här spelet. Spelat borta i USA hela tiden och kanske lite mer fysiskt spel och lite annorlunda. Nu blir han lite större, ink och lite fortare. Så att det är inte hela världen med de där utvisningarna bara han lär sig någonting av det och kanske inte fortsätter i samma takt med så mycket utvisningar. För det drabbar ju laget ju. Men ja kanske någon utvisning för mycket då men du måste också förstå att han måste lära sig att komma in i det spelet vi har här Vi har också snackat många gånger Linus under matcherna, vi, ty vi tycker ofta att han, att han är en av de bästa spelarna på isen hela tiden Jag tycker att han är otroligt duktig på att vinna sina dueller och få stopp i spelet när det är, när det är strul så är han otroligt användbar och om man har ju sett lite grann oavsett vem man har spelat med så funkar han så alltså. Alla utvisningar är ett minus men jag, jag tycker han är ett sätt till förväntningar så är han ju ett jätteklips och tycker jag Då är fram vi framme vid snackis nummer tre och jag hade tänkt att vi ska prata lite disciplinnämnd för det är ingen ingen annan som har gjort den här första halvan av SL Nej men det har varit väldigt mycket anmälningar och rubriker och snack i allmänhet om, om disciplinnämnd och domar och allt vad det är. Vad har ni fått tankar kring att det har blivit så här? Jag skulle vilja göra en första riktigt långa historiska kopplingen här. Jag som är så gammal och minns Stefan från när han spelar Rögle skulle väl likna honom lite vid, vid de här fysiska backarna. Almen Bivic och uh, Kevin Marshall. Du, du gillar ju det här fysiska spelet och, var väldigt populär men jag minns ju aldrig att det var alls som det är idag med skador och långa avstängningar och så är det, är det natt och dag vi pratar om från din tid. va? Ja, men det, det skiljer nog väldigt mycket egentligen för eh, tittar man på spelarna idag så är de kanske en 3-4-5 cm längre i genomsnitt, de väger kanske en 5-8 kg mer i, i snitt i vikt också så att det blir ju en betydligt mer tyngd i, i allt och en större kraft i alla moment på banan du åker lite snabbare skridskor utrustningen är lite lättare så att det, det är mer fart i spelet men eh, visst var det ett fysiskt spel även på den tiden då vi spelade men eh, jag tror idag också att eh, de här killarna som kommer upp underifrån för det är ibland det är ju unga killar som blir drabbade av de här tacklingarna i första läget att de måste lära sig titta upp och se vad händer i nästa moment på banan på samma sätt som den som levererar passningen måste också kunna läsa spelet och se om, om min kompis får passet där, vad händer i nästa moment? Istället för att sätta honom i ett läge där jag klarar den passningen, då smäller det ut av backen och kliver han upp. Va? Så att, eh, det handlar om att kunna läsa spelet också. Ju. Sen det här med avstängningar och sånt, det var det ju inte på den tiden alls i den omfattningen. Och det var ju inte heller jumbotroner och repriser och grejer som folk kunde titta på i efterhand. Eller ganska snabbt under matchen kunna se det. Så. Det var VDNL som bestämde om du skulle bli avstängd en eller två liksom efteråt som var domare typ eller? Ja det var ju det. Fick du ett straff under matchen en två minuter eller fem minuter så var det ju direkt på matchprotokollet efter som det var avstängning eller om det inte var. Det var det matchpenalty eller det var en förlängning. Men idag så... Jag tycker att det händer väldigt ofta att det blev inget straff under själva matchen men det sker en avstängning i efterhand senare man har granskat det och det förekommer jag aldrig förr på. Det var inte närheten att göra någon granskning efter utan det fick domaren ta beslut på just under matchen istället att bestämma hur det var. Men du som också spelade väldigt fysiskt kan du se med blotta ögat hur, liksom, hur, hur mycket snabbare sporten hockey går idag jämfört med när, när du hjälper på? Jag tror att eh, skotten är hårdare, är snabbare, man är mer vältränad idag också. Sen är det svårt att säga, men jag kan säkert tänka mig att det kan vara en 20% snabbare i allting och mer kraft i allting, kanske ännu mer än det också. Så att, eh, det, det skiljer sig mycket. Sen <hör> sitter man på läktaren en bit upp så kan man ju gärna tycka att ja, det går inte så fort. Men går ner och ställ dig vid sargen så får du se vilken fart och vilken speed det är i spelet och hur hårt eh, alla lärkampsmomenten egentligen är. Så det, det är en stor skillnad. Hur ser du på alla dessa liksom, avstängningar och, och de Jobbar ju dubbla skift. Hur resonerar du kring det? Jag tycker att renderar det ett straff under matchen en två minuters eller en fem minuter, eller till och med kanske matchstraff, då tycker jag att det är okej okay att man kan titta på det i efterhand. Men om du har fyra domar på banan som inte ser något straff under själva spelets gång då tycker jag inte heller att man ska granska det i efterhand. För då, då blir det väldigt svårt för både spelare och domare också till slut att veta var ska vi sätta gränsen någonstans. Jag tycker fyra domar, då måste de kunna avgöra om det är ett straff på banan. Och är det straff på banan när man tycker att det är allvarligt, då kan man titta på det efterhand, men inte eh, när man låter det passera under matchen. Håller du med resonemanget där, Daniel? ja Jo, det gör väl. Samtidigt den här enorma farten eh, som är. Så jag har varit inne på det och försökt skriva det. Att, de, det är ju lite tickande bomber, de här st största spelarna. så Det, är, det känns som en, en farligare sport idag alltså, på något vis. Det, det vill nog till eh, någon form av... Eh, det är någon form av respekt såklart, men också det är väldigt svårbedömda situationer. Vi har ju själv suttit och sett tacklingar, det går så vansinnigt fort så att det är omöjligt att avgöra vad som är uppsåt och inte. Förmodligen är det väldigt liten andel som är uppsåt och liksom tackla i huvudet, men det blir ju konsekvenser med den här farten. Ja och dels så har du ju skydd som kanske är lite mer hårdare och lite större idag som också gör om du får en axel i ansiktet att det tar betydligt värre än det gjorde kanske för 20 år sedan. Så att, eh, jag håller med där men jag tycker att eh, respekten från spelarna på plan borde bli bättre i, i vissa sammanhang. Så alltså, du kan ju faktiskt kliva upp och markera mot en spelare. Du behöver kanske inte släcka lampan för honom direkt utan det räcker att du kliver upp så tittar han upp nästa gång istället va? Jag tycker att eh, det är lite för mycket skador, lite för mycket allvarliga skador. Tittar vi förr så var det kanske mer knäskador, men idag är det ju huvudskador istället. Och det är, det är betydligt allvarligare tycker jag ju, för du får ju med en för resten av livet. Jo. Andreas Lilja som har varit här innan också hade ju problem under ett helt år med att komma mm. tillbaka efter en hjärnskakning. Så att, eh, lite mer respekt från spelarna på banan, det hade jag uppskattat. Linus, vi springer på den gamla hockeyprofilen Jim Brittempostan som sa något som jag funderar lite på efterhand att liksom, tacklingar ska, ska liksom vara för, för att vinna pucken. Liksom. Inte få inte skada. Det, det ligger ju någonting i det. Alltså. Det, det känns som att eh, lite många har lite högre ambitioner än att bara ta pucken eh, när de sätter, sätter in vissa tacklingar. Så känns det i alla fall. Ja, nej, men det håller jag med om att. Eh... Tacklingen ska vara en del att kunna vinna fördel i, i spelet om pucken. Ju. Och i vissa sammanhang så ser man att det är nog inte det som är avsikten. Ni, vi struntar i att här. Vi går rakt på nästa lagdel. Röjles Forwards. Jack Connolly leder i den interna skyttelegen Eller rätt rättare sagt. Vad säger ni om den offensiva prestationen hittills? Lite sämre än förväntat. Jag trodde att det var några fler spelare som skulle leverera i lite större utsträckning. Man är alltså trea i Rögläs poängliga på 11 poäng efter 27 matcher. Det är inte så jättestarkt va? Nej, jag tycker nog att det är där som vi har kanske den största bristen så här långt. Vi har tittat på de andra lagdelarna, alltid från tränare, back och målvakt och uppåt så, så tycker jag att det är på förvarsidan som vi skulle våga sticka in näsan framför mål lite mer och kanske också våga ta lite mer avslut utan att förvänta sig att jag får ett bättre läge för jag tror det handlar väldigt mycket om det att finns det möjlighet lägg den på mål och så i sämsta fall kanske det blir en blockering men då har vi täckning i offensiv zon i alla fall så att där, där skulle jag förvänta mig mer av så När man tar man namn så tycker jag kanske att Smotherman är en av de killarna som borde kunna leverera lite mer. han är Ibland känns det som att han är påkopplad vid ja, kanske 20-30% under den tiden han är på isen. Och sen åker han och glider lite grann. Han skulle behöva vara påkopplad hela tiden och vilja göra lite mer avtryck framåt faktiskt. Connelly har varit duktig och fantastisk risk Men kanske inte den jag hade förväntat mig skulle ligga i topp i skyteligan. Det, är väl, det finns väl faktiskt anledning att kritisera här man brukar säga att man kan inte skälla på ett barn som inte kan läsa men de har ju faktiskt varit med i de flesta matcher vi har summerat väldigt många matcher där antalet målchanser har varit ganska likt Rögle har väldigt mycket det är inte så att man har förlorat alla matcher på 6-1, då kan man ju någonstans köpa att man inte räcker till men här är det ju har man ju gjort halva jobbet men inte lyckats producera Ja, Jag håller med dig. Och det är frilägen, det är öppna mål som man inte har satt till klubban riktigt bestämt för att trycka dit den. Så chanserna finns ju där, och skotten har också varit väldigt bra i, i väldigt många matcher. Men äh, jag, jag tror att du måste våga ta lite mer avslut och kanske. Man, ibland väntar man till ett lite bättre läge, och så det blir det. Tappar man någon tiondel så hinner målvakten få eller... Som vi idag ser en väldigt stor skillnad mot för att eh, utespelarna täcker puckarna och täcker skotten väldigt bra. Så väldigt få puckar går fram på mål ju. Därför är det ännu mer viktigt att så snart du har ett läge, lägg den på mål och se till att få, få in den framför. Och så våga sticka in näsan, det gör lite ont att vara där, Men var med på returerna så tror jag att du kan peta in ganska många puckar. Sen ska vi inte göra försvarsminister och Röglömen. Men jag kan någonstans i motskåden ska man väl också säga att med den... Budget som Rögle har haft att sätta ihop till sitt lag så är det väl någonstans rimligt att, att det ser ut så här. För de här pengarna så får man inte en två och en backsida som är kanon och en forvaktsida som levererar. Liksom, någonstans får man nog acceptera att äh, krutet är lite blött. Eller? Jo, men så är det ju. De spelarna som är här hade de haft anbud från lag högre upp så hade de säkert klivit dit istället. Va? Det finns ju en anledning till att man är i Rögle då och Exakt. kanske inte riktigt klarar av att spela i de topp fem lagen i, i SHL än. Men jag tycker ändå att många stunder i matcherna som har varit så har de ändå visat att de kan vara där. Det gäller bara att vilja vara där varenda gång och en sån som Ludvig Ränsfeldt tycker jag till exempel är en som har växt enormt den här säsongen och gör ett fantastiskt bra jobb. Så att, eh, han visar att han vill vara med i SOL och kanske gärna i lite bättre lag och då måste man försöka ta vara på honom i Rögle och se, för försöka behålla honom. För jag tror det är en viktig pjäs för framtiden. Apropå det där, och vad det är varje dag att leverera hela tiden, det är väl ett så talande exempel för Rögle också på förvarsidan att man har haft. Först hade man den här kedjan med Connolly och eh, Smaderman och, och Tedder som var bara i några matcher. Sen dippade den och då kom Selin, Rensfeldt, Liljevall upp och har varit bra de sista matcherna. Det är väldigt sällan man har haft två kedjor som har levererat samtidigt. Det, är alltid, det faller alltid ifrån någon line när någon annan höjer sig. Så har jag upplevt det i alla fall. Ja, men då är vi lite grann tillbaka till att det här är ett lag som alla måste vara med och dra lastet för det är de nära på 75-80% så vinner de inga på? Nej. Det, och eh, Tar man Celine till exempel så har han levererat väldigt bra på slutet här men det krävs ju att fler hänger med honom. Va? och eh, Ja, förvärldssidan skulle kanske kunna våga ta för sig lite mer för jag tror att de kan men de måste känna på något sätt att de har självförtroendet och förmågan att och våga göra det. Jag tror att det är viktigt istället för att känna ångest för att oh, om det inte blir något här nu så händer det något bakåt. Jag vill att de, tänk framåt, våga sätta dit pucken och ja, lite mer tryck just framför mål tror jag skulle behövas. Eh, Jesper Jensen var ju en av de eh, bästa spelarna i Rögle försäsongen och hade han en tung start och nu han dessutom skadade på lite där. Obestämd tid. Man får se om det blir operation eller inte med hans överkroppsskada. En frisk Jesper Jensen. Vad tror ni att han hade kunnat ge till ett rögle om han kommer tillbaka och kan spela här efter uppehållet? Ja, man led lite med honom. Han, han var ju en av dem som hade jättejobbigt i början. och stor roll i fjol och, och Man såg att den här nivåhöjningen att han kämpade med den. Jag tycker ändå när, när han väl försvann att, att att laget saknade hans speed. Och, och, och, ja, han, hade, han hade behövt de här matcherna. Ehm, tung, tung smäll och och av med honom, med den farten. Absolut, och även som du säger Daniel, att han hade lite jobbigt i början kanske att komma in i det här spelet, men eh, hade han fått de här matcherna som varit borta så tror jag att han hade betytt oerhört mycket för öglig i den centerposition han hade och... Fick kanske också, om vi ska vara ärliga, en lite för stor roll. Han gick nästan in i det här laget i den här säsongen som en första center. Mm. En kille som närmar sig 30 och aldrig spelat i ESL Det är en rätt så tuff, tuff roll att få, kan jag tycka. Ja, det lägger lite tyngd på hans axlar. Så är det ju. Sen är det som vi diskuterat innan, att den port man är Rögle har att kunna spendera på spelare, så kanske det är precis så som man har gjort som man, som man måste göra. Och Jesper Jensen, en frisk Jesper Jensen och fått de här matcherna så tror jag att vi har haft en, en stor nytta av honom. Han hade lite svårt att komma in och eh, kändes ibland i början där som att det gick lite långsamt. Han ville göra någon lite mer dragning än vad han klarade av egentligen. Men eh, han har säkert lärt sig de matcherna som han har varit borta om han har fått spela dem istället. Och en annan som inte spelar just nu och inte har gjort på ett tag är ju Kelsey Tessier eh, som återvände till Rögle efter en säsong på Vift. Han har ju till förmån för för flera juniorer också sista tiden rätt eller fel? Nej, jag tycker det är helt rätt. Jag tycker det var en det var en chansing som säkert var motiverad men den den höll inte. Jag tycker de matcherna han har varit med när han hoppade in första matchen om det var var det Brynäs hemma man tappar ganska snabbt men då levererar han gjorde mål direkt och var pigg som tusan och körde på. Sen tycker jag Vissa andra matcher har varit med som har varit väldigt loj på vägen hem. Han har inte stuckit in näsan när det har varit spel Sarin, utan vikt undan istället. Och, eh, om det nu är det Eldebrink ser så tycker jag att han gör helt rätt när han inte är med. För ska du vara här och du är import så måste du vara betydligt bättre än vad han har varit de här matcherna han har spelat. Så eh, ja, Det var nog kanske en, en liten chansning som man hade hoppats att skulle kunna leverera lite till egentligen. För han ville ju hemskt gärna spela i rögl och då kanske man förväntar sig lite mer fart och action på banan. Då är vi framme vid den sista eh, snackisen. Eh, och det är publiksiffrorna. Rögle har just nu snitt på 4164 personer. Eh, Barakorpskrona har lägre SHL med 3173. Och för att sätta det i relation så leder Frölunda på 9155. Och Malmö ligger två med 7670. 4164 alltså. I snitt ser jag på hockey i Linda Barena när det är SHL. Eh, vad säger ni om den siffran? Jag tror att de måste öka den om de ska kunna bli någon slags eh, göra sig ett större namn i den här ligan. Eh, den här, de här 4 4000 eller 4, och lägg på 600, det är, det är några spelare på utslaget på en säsong. Eh, så det är väl är det som laget kanske är godkänt, men eh, ok, Men det skulle nog behöva bli lite bättre. Jag tror det är någonstans runt 4, 7, 4, 8 skulle man nog behöva ha i snitt för att dels få lite mer pengar men även få lite mer drag runt omkring. Ju fler som är här och berättar och pratar om hockeyn desto fler vill ju komma hit. Så och även försäljningen i kioskar och allting bidrar ju också med om det är lite mer publik och klubbarna som spelar i måste ha in mer kulor. Men jag tycker ändå att SOL borde locka ungefär 4, 6, 4, 7, kanske till och med 4, 8 i i det här området som är väldigt... Ja, det är ett starkt hockeyområde norra Västra Skåne. Har du någon teori om varför det inte kommer med folk då helt enkelt? Det, det är lätt att säga att det finns så mycket bra sport på tv och så här. Och att det, det kan vara det att du kan se det hemma. Men jag tror att folk blir kanske också lite bekväma. Det är ganska mycket matcher att gå och titta på. Om man väljer kanske vissa matcher som du vill verkligen vill se. Och då, då kommer du inte till till alla matcher. Det kostar trots allt en hel del att gå på hockey också. Ja, håller med. Jag tror att tiden konkurrerar eh, om mycket. Sen tror jag det sitter åtminstone tusen, eh, tusen pers och följer slaviskt varenda match hemma från tvn. Vi kan eh, gå vidare då med att eh, blicka framåt givetvis mot, mot den andra halvan av den här SHL-säsongen för eh, Rögle. Eh, om ni plockar ut lite bitar som ni tror krävs för att Rögle ska klara ut detta helt enkelt och, och hålla sig kvar i SHL. Vad är nycklarna? Man kan ju börja med kalla fakta. Rögle har 27 poäng efter 27 matchform. Det är ett poängsnitt på 1,0. Det måste man höja om man ska klara sig kvar. 52 poäng tror jag inte räcker kommer att räcka till nytt kontrakt. Så det handlar väl om att lära av den läxa som det är ungefär samma läxa varenda gång. Sätta målchanser och, och bli lite bättre. De är nära väldigt många matcher, men Lära av det här och bli lite bättre i sista halvan. Ja, Jag håller med och jag vet när jag spelade så var det två poäng man kunde vinna när man vann en match va? och då pratar man att eh, lika många poäng som matcher du har spelat så befinner du dig på, på ganska säker mark och här nu är det tre poäng så säger, en och en halv poäng per match som du spelar så befinner du dig på säker mark. Du är aldrig i toppen men du är aldrig i botten heller. Du är ett slutspelslag och du kommer känna viss trygghet. Nu är du som du säger en poäng per match och det är... Det är då om vi räknar snabbt någonstans 13 poäng för lite. Hade du haft då 40 poäng så kan man titta i tabellen vi hade varit då. Där har vi varit på ganska säkert i mark. Så att, eh, man måste vinna sina hemmamatcher Man måste ta de poängen. Du måste också säkerställa att du plockar någon bonuspoäng på bortaplan om du spelar oavgjort där. Men, eh, men framförallt så tror jag att spelarna måste kliva in och bestämma sig för att vi vill vara med och spela i den här serien visa det här. Var på tå varenda match. Och kommer ändå hade hemskt gärna sett att de hade tittat på linköpingsmatchen lite ofta för att det var en fantastisk bra som man spelade och att de också ser vilken kvalitet vilken kunskap de har så att de plockar med sig det självförtroende ut på banan. Malmö, Rögle Modo och Karlskrona. De fyra sista lagen just nu i SVN. Tror du det kommer att se ut så när säsongen summeras eller finns det andra lag där ovanför som kan råka illa ut under andra halvan här? Jag tror det, det kommer att stå mellan precis de här fyra lagen. Eller Kors Krona är i körda. Men de andra tre. Det kommer att bli ett race. Det är en, ett back-to-back-möte i omgång 50-51 mellan Rögle och Malmö. Det kan avgöra alltihopa. Det kan avgöra alltihopa. Plus att Rögle har mod och hemma två gånger också. Den här halvan. Och de sex poängen måste man ha om man ska vara föremoder. Jag är helt övertygad om jag. jag som jag sa innan, när tittar man på serien så har du två topplag Sen har du ett lag, tre till tio, ett skikt Och sen har du då Karlskrona som är borta Sen är det då de andra lagen som slåss om att få stanna kvar eller behöva kvala Vi kan väl prata lite om, om toppen i serien också Och de lagen som har gått riktigt bra Det är ju eh, Skellefteå, Frölunda och Brynäs som ligger i topp eh, Vilka tycker ni har spelat den bästa hockeyn så här långt? Vilka har varit roligast att titta på? Jag tycker nog Skellefteå har varit när de var här de var grymt imponerande i sitt sätt att spela hockey och man så att det lyste självförtroende av dem och de slängde in några unga killar de levererade direkt så att, och de har ju varit väldigt framgångsrika under många år men jag tycker det är en förebild att titta på i svensk hockey idag Ja det är det U men utvecklingsmässigt tycker jag Frölunda har gjort den största liksom, resan, Skellefteå är man så van vid att de men de har flyttat gränser inom svensk hockey. De har, det är som liksom en, en koloss. En dynastin nästan. Så jag tycker Frölunda det har varit häftigt att se. Det är, det är lite roligt att ett, ett storstadslag elja fram så som de gör. Och sen är väl Brynäs den stora överraskningen tycker jag. Det trodde jag kanske inte innan säsongen att de skulle ligga på den positionen de gör men ja, det, det är kul när det blir något lag i toppen som överraskar också. Som sista punkt har vi sparat den delikata statistiken med Powerplay och Boxplay. För det är också en av de här jätteviktiga byggstenarna som måste funka för att ett lag ska kunna lyfta in tabell. Om man tittar på Rögläs Powerplay så är det sist i statistiken med en effektivitet på knappt 14%. Procent. Och Boxplay ligger åtta av 14 lag i mitten ungefär. Vad måste Rögle göra för att kunna lyfta sitt powerplay då framförallt? Ja, det alltså, man, man kan ju tycka att jag eh, säger eller gör så, men, men jag tror att många gånger så, så tycker jag att de lagen som har är väldigt duktiga på att sätta press när du kommer in och är en man mer på banan. Jag tror att du måste våga försöka bredda spelet lite mer, hitta en möjlighet att byta spelsida och sen försöka komma till lite snabbare avslut istället för att pucka runt en massa så se till att hitta de här snabba passen över så nypskott på mål och så skapa chanser därifrån. För blir du för stat i spel så läser motståndarna och trycker de ut där mycket lättare. Det instämmer helt. Jag tycker ofta att de bästa lagen det man blir mest imponerad av med deras powerplay är nästan enkelheten. Hur snabbt man kommer till avslut och hur och mycket folk som brötar in på, på mål och döner in retur. och Det är inte så mycket fräcka genomspel och, och skott i tom kasse. Liksom. Det är enklare än så <går> i teorin. Ja, nej, men att ha de här passningarna, du, om du sedan spelar med en eller två man bak men jag tror att Rögle väljer att spela ganska mycket med en man och sen två på kanterna och passa ut skott på mål. Du behöver inte fundera så mycket och att du just i det läget träffar mål också för blir det skott och det går utanför så sticker pucken ut. Eh, träffa mål, det behöver inte alltid vara så hårt, bara det kommer ganska snabbt från en sejlighetsavflyttning så, så kommer man att kunna göra, göra mer mål. Okej. Okay. Eh, tack så jättemycket Stefan för att du tog dig tid att komma hit och gästa Röglepodden. Tack så mycket. Och tack Daniel också. Tack. Och det sista tacket går till vår samarbetskommission Partner Hanssons möbler utvalt vackert sedan 1946 är slogan. Jag tycker det är gott att ni kan gå in och äh, säga till kassan att ni äh, ska köpa en ny soffa, att ni har hört det i den här podden. Så blir de glada, vi också. Och vill ni kontakta oss så går du bra på roglepodden snabbelahd.se eh, Ni kan också eh, twittra till oss på att roglepodden. Eh, vi kommer tillbaka eh, snart igen med nya gäster och nya avsnitt. Till sist ska jag säga att ansvarig utgivare är Lars Johansson.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 Köp din lott på postgårdlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.